Colinde, colinde Autor Mihai Minescu. Colinde, colinde, e vremea colindelor Căci gheața se întinde asemeni oglinzilor Și tremură brazii mișcând rămurelele Căci noaptea de azi, când scânteie stelele Se bucură copiii, copiii și fetele de dragul Mariei și piaptă-năpletele De dragul Mariei și a mântuitorului lucește pe ceruri ostea călătorului. Lectura Maia Martin